Bueno, eh, guase no vida soko itzara, gure anda urko etxe beste bertako estuzen daría, kaixo urko egunon. Hai, kaixo urko Se me gustando. Se me gustando, Oh, oso ondo, edarki, edarki, tira. gaur, Aztelen pixkatekin maio ondo, ondo? Tira, tira, <laughs> nire ontzate bairuña, norezaka, nire ontzate. Ez, eh, inunen, bakarrik Aztelena. Ah. Dela eta oso gorreitzen zeugula Aztelena haurrikia. Eh. Gauratu, bueno, gero zanguzma, gauratu garen txon festak izan biela, eh? Horri da, hori da. Bueno, pasatutakoak eta datozenak, oi hartzunen, udaleku irekietan, irureunda mazazpi, aurre eta gaztexo. Baila da, e, bueno, u, u da partean, ba, bueno, e, kolore belezia dute arriko kalek, batez ere, ba, bueno, aurrak eta gaztetxeak, ba, bueno, ikaspar bat eta, bueno, e, arrian ari dira dako, e, udaleko iregitan, enguizetan, e, 6 10 egiten, hor da, ba, bueno, nona ikus daitezke egunutan aurrak, e, bota guztetako ekimenak egiten, eta, bueno, denera, zugexan e, bezala, iruren aurreta gaztetxe daude, e, udaleko irekitan. Uhum. Bueno, e, eh jaago ere baditugu Donostikabeko partidak ugaldetzon jokatu dituzte. Bai, ala izan da. E, bueno, zereak dira gertzik egon, eh aurreko gunetan ta bueno partidak jokatu dituzte ugaldetzeko eh futbol zelaietan e, bueno, Jatorri ezbeetako talde jokatu dute bi hartzen eta bueno, berdan zer badago eskolekin gogotaldekeritzen aldeik dieela, eh horien berri emango dugu, e, bihar oberso biasoko bitan. Uhum. Bueno, eta oi hartu nutzi eta lezoragoaz Juan Carlos Alduntzinen ordezkoa garak e... Dionez beintzat Ariz Salaberria izan daiteke alkate izan zena hala da, e, bueno, Juan Carlos Alduntzin ingurumen diputatua kenteko pagados jarri dira, eh PP PSO eta EAJ eta bueno, Alduntzinek esantzuen fina beren beren beren bere diskursoan, eh mozioa ezertu gaintuten diskursoan santzen, ba bueno, bain, aldatuko dela, baina azmoak ez Orduan, e, asmo horriekiteko hau tagaia, e, zubizan betorak ara unkarriak esan duen, eta, bueno, saladerria lezoarra izan daiteke. E? Lezoko halkatu izan zen, aurreko lehen zaldian, eta, bueno, pixko bat gartaren arabera, e, saladerria hau tatu dute, ba, bueno, ingurumenera ekin zilukasut, zizkuzia duten gaietan, ba, e, bakalako eskarmentua, eta, bueno, batez ere, pasareako badiaren bizi berritzean. Uhum. Bueno, Eta hori lezón, eh, gero pigarren eskuko azoka, egin dute, sali seplazan. Baia, este buruntan egin dute pigarren eskuko azoka hori, eh? Ia eta bakitzeko pigarren, larumatean egitituzte pigarren eskuko eh, azokakea lezón. Eta hori ere, gura aldean lekin, ma, bueno, jende izan tegur bituzuen, lezoko ez unable horretara eh, pigarren eskuko azoka horretan, ma bueno, den unberkin okay. gunez, ma ere abilitako daude, derak ego era unean, eta bueno, jendeak ere postoak jarditzake, eh, txendutena, bal saltzeko eta edo trukatzeko. Uhum. Bueno, eh, horretan eh, berriz, eh, erromeria eguna aurkeztu dute eta asteburu honetan izango da? Bai, hala da, erumaten izango da erromeria eguna, e? Eh? Ialena malagoa, egun osoz, ba, egunka antzatik hartu gudituzte kaleak tantza bakarrik ez musika ere protagonista da errumeria egunean eta bueno e, oso giro ona sortzen da errumeria egun hortan gaineko kontuan hartu ba bueno nolaiteko madalen atarriko izaten dela erromeriagun hori eta bueno tantza musika bakarrik baizik eta bueno berikotskoetan ere giro edarra goten da, eta gorduan ba bueno izan daiteke ba aurreko edarra izaten dela erromeriaguna, eguna larun batean izango da Uhum. Bueno, Eta zer gehiago horretan e, bueno, ba Gaztanioko Babes ofizialeko Ogei Tamar etxe bezitza zozkatu dituzte eta guztira Mila Berrunda Laurogei eskatzaldezeuen Baila da, da. E, Mila Berrunda Lauro eskera inak zudan eta Ogei bueno, Tamarri jokitu zaila etxe bezitza, eh? Gaztaniago zuan Ogei zituzten, duten eh baus ofizialeko 30 entzibizitat zituz sozkatzeko, galtara barduko kirolak eginzutaz sozketa hori jondenastean, e, ikusi ni handia sortu zuen sozketa e, horrek, baina eh bueno, eh zanbardagon gehinak eskutzi kate laserak kirolak giteko 1280tik 30ak bakarrikan eh izango ipustekitza ke zure interesarteko eta bueno, eh horren promocitat ara itxore markatu dute, barrenteriarrek eta bueno, eh kontutikan eh triketakoek, ba eh Uhum. Bueno, Eta pasaian, e, zer berri? Antxoko jaiak eh, bukatu dira, lehen esan dugun bezala. Eh? San Fermiak ba, astazkenan hasi ziren, eta, bueno, ato, ato bukatu ziren, ba, bueno, geixoani edo porredemiarekin. Porre porre Antxokoa bukatu da, ba, trintxerpeko tarda begira jarri dira pasaitarrak, eta, bueno, trintxerpeko jaiak iaren amaituena hasi du dira, hostia lehan, orduan, ba, bueno, e, pasaiko jaien zikloa, betitzen egin abizkan eka. E, pasaidu dira, San Pedro, antxo bukatu dira, hurrengoa trintxerpe. Mm -hmm. Bueno, Trinches ben urrengoak, e, beraz Z Gipuzkoako turismoa sustatzeko hitzarmena sinatu dute San Pedron. Bai, ala izan da joan ustegunean sinatu zuten hitzarmen e, San Pedron, e, Ondartxoko eh, Itxasoaren Interpretazio Zentroan eta bueno, berteen San Bartago Gipuzkoako eskualdetako ordizkali guztiak bildu zirela eta aliberean ba bueno, Donostia Turismo e, eragilekoak. Orduan ba bueno, akordiat egin dute Gipuzkoan turismoa sustatzeko. Horretarako 3 parti da bat bideratu dute eta turismoarekin lotura duten eh, eh landugu dituzte horrela. Eh arzken horretan itzen dituztenez, ba bueno, Bizkaia batean Donostian zentratzen da Gipuzkoako e, turismo eskaintzarik gehiena, baina hori ekibin eta Eskualetara ere e, sustapen programak eraman dituzte. Eskualde guztietan baita daude ba turismorako aukerak, ba, eh tartean gurasaldea noski orduan akorde horren bitartez, eh Donostia zentrismorin daitezeteko eh autxinaldute eta eskualetara ere bideratu nahi dituzte, ba turistak ba bueno en gure gurarrialdean ariketa de demoragien emateko. Mhm. Mm bueno, eta orain datozenak oihartzunen hasiakolistorrak arazoak sortzen ari da herrian. Bai, bai, arazoak sortzen dira, bueno, arazoak baño, bueno, agertzen aseko Hasiakolistorak eh, horrak suposatzen duen guztiarekin eh bueno, batez ere landele muran. Hala ere, ba, bueno, eh udalerako ordezkariek esan utzen, ba, eh, kolistorren, eh kabiren bat edo norbaitek ikusten badu, ba bueno, udaltzaingo hori ditzeko eta beraik hartu geratuko dira, ba eh e, erlauntza hori kentzeko, ba tramitak egiteaz. Mm -hmm. Bueno, eta bestalde, Aiako harria parke naturalean udako ekintzak egingo dituzte jolasak, tailerrak y ibilaldiak eta bar. Bai, udala begira ere, ba bueno, jendeak jaizkotan udala, ba ondartzaleekin du, baina bueno, mendian eguteko aukera ere badago eta oiartzunen ere, aiako harrian ere balago horretarako aukera, ez? Orduan udan zehar bain bat ekimen ingengo dituzte eh harrian eta bueno, horien artean zuke esan bezala, urte jolasak eta jaetakibilaldiak eta bestelakoak ingengo dituzte berri horren e, gozamanerako. Mhm. Mm Bueno, eta gauza gehiago ere baditugu, errenteria horretan Ibaik edo uzkotren ligatik kanpora gelditu da eta San Juan barruan. Ba, jala da, joan den azten onor kastuzituzten ba, Ibaik edarronen kartanen bat rehen irubak, bai gizonen apainak e, makumera, eta bueno, e, makumen trehen irubak, bai bueno, e, jarruan da ligarantzitu zituen azten buruan, e, bueno, uzkotren e, ligarako, zerka penestorpa izatez gain, gibuzkako ligarako ere e, puntu ziren, bai bortugaleten eta baizea dutzen nindako eta zuritxarrez e, Ibeika uskotoren ligatik kanpona belitu da. Beraz, e, gibuzkako liga lehiatu beharko dute anteliarrek. E, Txamponaren besta aldea da, ba, bueno, San Juan gotarren niruak, ba, lortu du lasilikatzea, uskotoren ligan alitzeko hortuan e, San Juanek e, bileiaketetan parte hartuko du haurnean zean, uskotoren ligan eta gibuzkako ligan. Osondo, eta elektronikabia egingo dute larun batean musika elektronikoanen jaialdia herriko DJak sustatzeko. Ba, jala da, e, kabia, kabia espazio karaktiboan ingo dute hori, larun batean e, DJ-ein DJ izango da, elektronikabia, uhum. eta, bueno, izenak dio ez, elektronikabia, e, musika elektronikoa, eta kabian, hori kabia espazio hori beste, beste, beste erantsi bat emana egin dute musikaren mitartezo nengoan, eta DJ-ein DJ ekarpen arikin, eh? erriko DJ-ein ekarrendeneko DJ izango dira bertan musika jartzen, eta, bueno, erretarri agartzeko esan dira eta nei sta e, elektronikoa baskonentzat ba, arrota izan, ba herriko bueno, herriko DJ jak edo disko jartzaileak bertan dabiltza lanean eta horien zeregina ezagutzeko gara izan izango dute asteburuan herritariarrek. Mm -hmm. Bueno, eta pasairagoaz eh, albiste txar batekin, eh, zoritzarrez bi urteren ostean eh, ez da Mikel Astarlozaren turra. Aimeste itxaron eta gero, bueno, ba, eh, hartu du eta turra Utziberrean izan da bai ala ez du sortarik Mikel Astarozak eta bueno oro har esan zen dezakegu tur horretan euskaltel taldek ere zakara sortarik eh hain bateroriko izan dituzte e, tartean Mikel Astaroza San Pedro Tarrana Ordan ba bueno, e, sustengu taldeak, eh Mikel Asparaza taldeak, ba, bueno, bidaia antolatua zuen, ilaren 15 ateratzeko, baina eh Mikel Asparozak erorikoaren erorikoaren ondorez baturra utzi behar izan duenez, Asparoz ba, taldeko izan duten, ba bueno, ba ezta kalan zentsurik eh turrea jotea, eh Asparozak Beraz, bertan bera utzi dute, iaren 15tekoan, ilaren abiatzekoa zen bidaia. Uhum. Bueno, ta Jaizkibel bizitik salatu du, Jaizkibel Je, Ulia eremua baesteko egitasmoa geldiaratu dela Eusko Jaularitzak. Baia da, eh bueno, egitasmo horren atzetiken asfaltikan gabitza, inguruko talde ekologistak eta bueno, ustelako eragilak, eh bueno, eh inguruko udalak tartean. Ordan Jaizkibel Bizitikek salatu du, ba bueno, eh Jaizkibel Ulia eh babesguna izendatzeko batramiteak edo atzeratu egin ditutela. Jaularitzaren argudioa da, ba bueno, hainbat alegazio aurkeztu dizkiotela, hainbat erapen aurkeztu dizkiotela, ba baesteko plan horri horrek denbora emango duola, hori batez ere azterketa garaian. Hori guztiak aztertuta behin ditu jorra ditzak eta bueno, horregatikan gehiuda e... E, e, jeski bizirek, taldea, eh jeskibel deskidek taldea gaik situada izan ere, ba mundu atzeratu eingo delako horrek, jeskibeluria babesguna izenatzeko, ba prozesua. <hazitzen> bueno, eta lezon udaleku irekien jarraipena egiteko bloga jarri dute martxan. Bai, ba lezon era udaleku irekiten labiltza eta bueno, e, udalaren webaren mitartez, e, leza.gor webunaren mitartez, ba bertsako udaleku irekien ba jarraipena ditoka guztiak aukera izenguten ari dutenak, eh? Ordan ba deretik dago hor, e, uno, eguneko programazioa, e, eguneko arrazkek ere zet, eta bueno, E, Bideoak ere esazte irusten bertan, eta, bueno, ba, semena laban noroitek gudareko e, gireki horietan badu, ba, bueno, e, horien jarripean aukerea, horien jarripean ariuteko izango du, bai irudin, bai egitarau, eta bai bideu bitartez. Mm -hmm. Eta ustalaren emezortzi e, e, eta emeretzian, ziklomotorrentzako illatea azterketa egingo dute. Bai, lezoko plazan egingo dute azterketa. Hori eta bueno, herrizarri jotzen dira eh, ziklomotorren ezterketa egiteko, lagunak eh zehar, ogi hartu dela intzuten, ta bueno, kasu hontan lezori tokatuakoaio, ilaren 18an eta 19an. Hortaz, ziklomotorrak dituztenak aukera izango dute, bere ziklomotorraren egoera zein den jakiteko eta iate eh gainditzeko, balezon, eh, 18an eta 19an goiz ez. Bueno, eta amaitzeko, arpilietzeko aukera Baila da, arpietzeko aukararik erainkorrenan eruztez telefono di bate egitea da. Unako telefono zabakira. Beatzi 0-2, sortzi 2, 0-2, 0-bat. Borketxe besteo arzu bidasoko itzako zuzen bestea ilaskerbestea astebetez gurean izategatik eta hurrengo arte. Bai, milaskerzuei urti.